Коли ранку 1789 року студент філософського факультету Соробонни Фабіян Нонегре мав дуель. Все розпочалося з філософського диспуту. Спочатку панувала звична на таких заходах ментальна суета, але з часом викристалізувалися непримиренні партії зі своїми лідерами – Платоніки на чолі з Фабіяном та аристотелики під орудою цього неука Максиміліана Копта. Бо ж це справді, панове, треба бути довершеним віслюком, аби не зрозуміти таких елементарних речей, як об'єктивне, божественне існування категорій логічного мислення в ідеально еталонній формі. І зовсім вони не є ні конвенціональними, ні логікоеволюційними, ні навіть генезіональними, як доводив цей недовчений копт. Я ще можу погодитися, панове, що невігластво мого опонента є еволюційним, хоча й дуже швидкими темпами, але тупість його – це річ еталонна. Так під сміх своїх однопартійців Іскреїд Зубовний опонентів завершив свій виступ Фабіян Ноненгре. Лідер дихотомічного утворення Максиміліан. Копт замість виступити з гідною промовою дав Фабіянові вписок. Тому тепер Фабіян їде бричкою в ліс, де має шпагою порубати копта на кавалки. Дуель, панове в ранішній Париж, дуже не був схожий сам на себе. Вулицями і площами жвенділи натовпи голодранців у коротких штанях та робітних, що не поспішали зрання братися до свого ремесла. Було також чимало людей вільних фахів – адвокатів, лікарів, журналістів. Фабіян змушений був кілька разів робити великі гаки Парижем, аби не застрягти в тисняві. Так можна і на поєдинок спізнитися. А тоді хоч стріляйся, клятий інтелектуальний недомірок Копт подумає, що він злякався. Та зрештою він таки потрапив у пастку. В одній вузькій вулиці його бричку зі всіх боків оточили розлючені салькюлоти. «Аристократ?» – спитав один, зірвавши з Фабіанової голови капелюха. «Студент! Панове, дозвольте проїхати!» – благав натовп Фабіян. «Маю пильну справу, борг чести! Отже, аристократ!» – зробив висновок Сан-Кюлот. «Вішайте його, хлопці! Та я студент!» – зарепетував Фабіян. «Студент! Чому ж тобі якийсь борг чести важливіший за народне щастя?» – резонно спитав Сан-Кюлот. «Що ви, панове?» – щиро здивувався Фабіен. «За щастя народне, за свободу, рівність і братерство я життя не пошкодую. Але трохи пізніше, коли владнаю одну невідкладну справу, якщо, звичайно, залишуся живим». З непідробним сумом у голосі закінчив студент. «Яку це справу?» – насторожився Санкілот. «Може, дуель? Дуель!» – покірно відповів Фабіен. «Я ж кажу, аристократ!» – втішився Санкілот. «Бийте його, рівні браття!» «Студент! Студент!» – завирішав Фабіан, відбиваючись від брудних рук, що потягнулися до його мереженого жабо. «Так, він студент!» – несподівано і тому доволі авторитетно виголосив Фабіанів візник. Це зупинило санкілотів. «Якщо ти не аристократ, а чесний студент, то чому не йдеш з нами штурмувати бастилію?» – логічно, запитав санкілот. У Фабіана Ноненгре вибору не залишалося. Він вигукнув «Свобода», «Рівність», «Братерство», зліз з брички і пішов із санкілотами. «До палацу інвалідів!» – скомандував ватажок. «По зброю!» «Все поки що йде добре», – міркував собі Фабіан. Очевидно, розпочалася революція, і я її активний учасник. Ось йду у революційних лавах супроти тиранії, але ж віслю Копт оголосить мене боягузом, а це вже погано». Палац інвалідів, коли вони підійшли, уже розгромили і роздавали повсталим мушкети. Фабіян вистояв довгу чергу і нарешті отримав мушкет, мішечок пороху, жменю циннових куль і трохи клоча для пижів. Коли він уже озброєним революціонером виходив з палацу інвалідів, побачив у черзі за зброєю Максиміліана Копта. Ви тут, пане? А ви тут? Обидва неймовірно зраділи один одному, бо аристократели копта терзали такі ж муки, що й Платоніка, но не гре. Він теж не зміг потрапити у ліс на місце дуелі. Таким чином з'ясувалося, що ніхто з них обох не є боягузом. Домовившись з'ясувати свої стосунки уже у світлому майбутньому, тобто після перемоги революції, нереалізовані дуелянти, задоволені один одним, розійшлися в різнобічі. Фабіан Нонегре вже було зібрався разом із рештою повсталих бігти на штурм ненависної твердині тиранії королівської фортеці Бастилії. Як його, хтось легенько торкнув за плече. Фабіан обернувся і побачив офіцера Національної гвардії, підперезаного трибарвним шарфом із такою ж кокардою на капелюсі. «Брат Емануїл? тихо спитав офіцер. Фабіан здригнувся. Під цим іменем у Парижі його знало лише троє осіб. «Так», – змушений був відповісти. «Тебе чекають за відомою тобі адресою. Це дуже терміново. Здай мені зброю і ось мандат, підписаний самим генералом Лафаєтом, що засвідчує твій статус офіцера для особливих доручень». Фабіян мовчки віддав офіцерові мишкет, кулі порох узяв складений у четверо аркуш паперу, розгорнув, ледь окинув оком і питально поглянув на офіцера. «Поспіши, брати», – легенько ляснув його об перед пліччя. Бо можеш не встигнути. Коли Фабіан Нонегре прибув за відомою йому адресою, з'ясувалося, що його вчитель, духовний отець і старший товариш, професор природничих наук Мішель Луї де Колюн помирає. Вчителю! Кинувся Фабіан до ліжка, на якому лежав жовто-зелений із гострим, як революційний багнет, носом професор. Але той жестом зупинив його на півдорозі і вказав на групу людей, що стояли в темному кутку спальні. Тримай себе гідно, брати Фабіани. Проширохтів професор. Тут не прощання з умираючим. Тут засідання Верховного капітулу нашого ордену. Фабіан подивився до присутніх. Справді, це були, крім доктора Жозефа Ігнаса Гільотена, незнайомі йому люди. Проте, з того, як вони трималися, ставало зрозуміло, що це вельми значні особи. Брати Фабіани. Підвівшись на подушках, урочисто почав професор Деколюн. Час не жде. Будь-якої митті я можу розпочати здійснювати великий перехід, тож не буду тебе обтяжувати процедурою знайомства з високодостойними членами Верховного капітулу. Повір, що це ліпші люди видимого світу. Перейдемо до основного. Краще тобі сісти, брате Фабіани. Студент сів на стілець спиною до стіни, а обличчям до своїх колег по ордену. А тепер, брате, я передаю слово великому магусу Верховного Капітулу Ордену його високознатості, доктору Адаму Шварцгаупту. Слухай і знай, брате. З групи осіб вийшов один, весь у чорному, сів навпроти Фабіана, причому решта теж розсілися хто де міг, і сильним німецьким акцентом розпочав. Як Адептус юніорти, брате Фабіоне, ще не багато знаєш із сакральних Таємниць ордену. На все свій час і порядок. Але сталася екстрема. І ти, брате, змушений форсувати свій шлях до досконалості. Радше ми змушені допомогти тобі алярмово подолати кілька щеблів пізнання. Отже, ти, брате, маєш знати, що духовна твердиня нашого ордену у видимому світі позначена матеріальними предметами, суть – символами». Або ж реліквіями. Кожен з цих артефактів відіграв свою роль у людській історії, збагатився певною порцією енергії і тепер служить справі великого знання. Кожну з цих реліквій охороняє спеціальний, обраний верховним капітулом хоронитель. Таким є і твій учитель, і товариш професор де Колюн. Довгими роками він надійно провадив свою місію з охорони довірної йому реліквії, але ніщо матеріальне не вічне. Тож тіло брата Деколюна втомилося і він почав готувати великий перехід. Одночасно постало питання про його наступника, тобто нового хоронителя реліквії. Брат Деколюн вказав на тебе, брате Фабіани». Студент, мимоволі, щасливо усміхнувся. Професор Деколюн це помітив, зустрівся поглядом з доктором Шварцгауптом і усудливо похитав головою. Фабіан, все це заваживши, густо почервонів і опустив голову. «Користуючись моментом», – сказав Шварцгаупт. Хочу застерегти тебе, брате, від однієї із найнебезпечніших вад мудрої людини, а саме марнославства. Ніколи не шукай поцінування у смертних, бо вони завжди твою високу груз прийматимуть за базарні церкові вистави. Знання за брехунство, а силу за чаклунство. Ти ж знаєш, чим закінчили ці два великі ковтачі вогню, перетворювачі води у вино, збільшувачі діамантів, так звані графи Сен-Жермен і Каліостро? Знаю, прошепотів Фабіан. Я все зрозумів. Це добре, посміхнувся Шварцгаупт. Отже, високодостойний деколюн обрав тебе. Ти згоден? Згоден, відповів Фабіан. Чи зможеш? Зможу. А чи готовий? Готовий. Добре, Шварцгаупт підвівся зі стільця. Відтоді, як ти офіційно станеш хоронителем реліквії, твоє життя кардинально зміниться. Ти не зможеш. Брати Шварцгаупте! Професор Деколюн із зусиллям підвів висохлу руку. Що, брати? Я би тебе просив інструктування нового хоронителя відкласти на потім, а негайно приступити до процедури передачі, бо останній уже пісок у клепсидрі мого матеріального життя. Град! Доктор Шварцгауп пожвавішив. Я попрошу доктора Гільйотена допомогти внести реліквію. Доктор Гільйотен вийшов у суміжню кімнату, що правила за кабінет умираючому професору і повернувся несучи в руках оббиту позеленілою бронзою скриньку чорного африканського дерева. Поклади ось тут, брате. Дякую. Адам Шварцгауп підійшов до столика, відчинив скриньку, вийняв сувій пергаменту. Доктор Гільйотен тим часом розклав на столику письмове приладдя. «Підійди, брате Фабіане, і познайомся з реліквією». Коли Фабіан збагнув, який предмет він має до кінця свого життя охороняти, доктор Шварцгаупт питав його. «Якою мовою сприйнятих у нашому ордені як робочі ти, брате Фабіане, хотів би зробити запис?» Після миттєвого вагання Фабіан відповів. «Рунами». Уривок з блетеризованої біографії евентуального літературного негра можливих мемуарів Наполеона Бонапарте, написаної професором теології Черневецького університету, доктором Унуфрієм Буніфітієм Гоген Думитрашком, текст якого через клерикальний статус автора так і залишився невидрукованим.